але в міру все більшого віддалення на північ починають зникати остріжки, а на півночі Овруцького, Луцького та Ковальського повітів зникає вже і білення хат. З'являються дахи здрані, іноді навіть і двох схилі білорусько-польського типу. Коли ми звернемось тепер на захід, від колишнього російського кордону, то майже до самого підложжя Карпатів ми бачитимем такі самі хати з остріжками на солом'яній стрісі, як на Київщині, в Південній Волині та на Поділлю. З тою тільки ріжницею, що в Галичині та на Буковині хати більші, кращі, багатші, ніж на великій Україні. Кріпацтво скасовано в Галичині року 1848-го, а Конституцію заведено року 1866-го. Хати там дуже часто мають маленькі галереї вздовж передньої стіни, а іноді об'єднані з господарськими будинками, як це вже згадувалось вище. Але вже на Карпатському підгір'ї Загальний вигляд хат починає мінятись. Не так впадають на очі ці зміни на Покутті, де до самої Буковини панує ще загальноукраїнський тип хати. На Бойківщині та на Лемківщині, де будова ускладнюється об'єднанням хати з господарськими будинками, хата виділяється хіба що тільки тим, що вона білена. А трохи вище, на горах, зникає білення, і хата в спільній довгій будові відзначається тільки вікнами, часто трьома з чільного боку та ще іноді галерейкою. Хати, що стоять окремо, мають теж галерейку, відзначаються великими розмірами та солідністю будови, і нагадують хати загальноукраїнського типу тільки своїм внутрішнім планом та стріхою з остріжками, а іноді з уступами вздовж цілої стріхи. А на півдні Карпатів, понад горішніми течіями обох черемушів та пруту, а також, правда, тільки почасти на горішній тисі, вже в горах, а вже цілком панує гуцульський тип, що про нього почасти ми вже говорили вище. Гуцульська хата збудована тільки з дерева. бросовані зруби, а вкриті дерев'яним дахом, що поширений і на передню огорожу – гражду. І через це хата закрита з усіх боків. На формі даху помітні, однак, ще пережитки від солом'яної стріхи. Він чотирьох схилий та завершується високим продовжним гребінем а ребра його трохи закруглені. А Між типом гуцульської хати з граждою та хатами гуцульського підгір'я, звичайно, існує ряд переходових форм. Вже на підгір'ю гуцульських Карпатів в селі Ясені на Прислопі починаються невеликі або зовсім небілені або почасти обмазані глиною Хатки з дерев'яним дахом. У Гуцульському ясені хати вже не білені, а з високим Гуцульським дахом та з прибудовами ззаду, але ще без гражди. А в Яворові, Жаб'юму, а в селах, що лежать вище за чорною тисою, та в інших, уже цілком гірських селах, Гуцульські хати досягають свого повного розвитку та замкнутості. Цей, не з нашої волі, швидкий огляд українських хат, в якому більше значення мусили б мати малюнки, ніж текст, дає, однак, уявлення про те, наскільки, поминаючи всю її різноманітність місцеву, українська хата в своїх варіаціях все-таки застається та сама. Ще більше єдність її етнічного характеру виявляється в її плані. Щодо варіацій, то вони покажуться значно рельєфніше.